Folytassuk tovább az ötödik Mózes könyvének tanulmányozását, hogy éppen átszáguldunk ezen a könyvet. Most tartunk a 13. fejezetnél. A tervem az volt, hogy két fejezetet veszünk ma át, de Isten lassított. Sok mindent mondott nekem ebben a fejezetben. Imádkozzunk, és utána nézzük meg. Drága mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy a Te ígéd lehet a kezünkben. És tudjuk, hogy a Te ígéd az igazság. Kérjük, hogy szóljál hozzánk. Ja. Mi várunk rád, Uram, szeretnénk a megváltoztatnád a szívünket, Isten, felkészíteni a minden jó cselekedetre. És Uram, így az a vágyunk, hogy megdicsoljon a Te neved a mi életünkben. Nem szeretnénk, Uram, középszerű életet élni, így a saját erőnkből bukdácsolni, hanem szeretnénk a lélek járni. Ezért töltsd be a lelkeddel, és adjál füleket, hogy halljuk, hogy mit mondasz nekünk. A te ám. A egyes magyar fordításokban nem egyeznek a számozások azzal a Bibliával, amit én használok, az új Ha új fordítású van, akkor nem számít. Ez az első vers a 13. fejezetben. Tartsatok meg és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tegy hozzá, se el ne belőle. Ez a könyv, az 5. Mózes könyve, a törvény második könyve, ezt jelenti Héberül a könyv neve. Ez a könyv az emlékezésről szól. Mózes emlékezteti az embereket arra, hogy mi hangzott el a törvényben. Ennek része ez a fejezet is. És elmondja nekik Mózes, hogy ez az ige, amit Isten adott nektek, ez teljes. Ne vegyetek el belőle, ne tegyetek hozzá. Ez egy fontos dolog felismerni, hogy Isten, amikor odaadta nekünk az igét, akkor egy teljességet adott oda. A Szentlélektől ihletett ez a könyv, ez Isten szava. És nem szorul arra, hogy valaki kiegészítse. Nem szorul arra, hogy valaki korrigálja azzal, hogy eltelt bizonyos pár évszázad. Isten igéje az tökéletes. És az a kihillatkoztatás, ami elhangzott, az lezárult. Isten igéje teljes. Több mint negyven ember írta, több száz év alatt. És minden pont, minden jóta, minden veszőcske a helyén van ebben a könyvben. Ezt nagyon fontos tudnod, hogy, ne, hogy nem kérdőjelezheted meg Isten igéjének tekintéjét, hiszen ez Isten szava. És Azt ö, olvassuk a Máté evangéliumának az 5. fejezetében, a 18. versben. Máté 5.18. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Egy jóta vagy egy vesző. Annyira pontos Isten igéje, hogy ezek is ott vannak a helyén. És mi a következő vers, az 5. fejezet 19. verse. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ez egy olyan kijelentés, ami szól ma is. Amikor olvassuk az igét, akkor lehet, hogy egyes igeversek tetszenek, egyes igeversek nem tetszenek. Vagy egyes parancsolatokra azt mondjuk, hogy Franko, ezt megtartom, másokra azt mondjuk, hogy na ez nem nekem szól, Isten azt mondja, hogy aki egyet eltöröl a legkisebb parancsolatok közül, az, az egy súlyos hibát követel, annak nem lesz része a mennyek országában. Ne válogassunk. Isten a kényelmetlenné teszi a széket, ahol ülünk, vagy ahol olvassuk, mert szól, és nehéz azt alkalmazni, meg nehéz elfogadni, de Isten igényében ne válogassunk. Olvasom a második verstől a hatodik ige versig. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát adott tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessük és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket az Úr. Istenetek az Úr, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek Isteneteket, az Úrat. Az Úrat a ti Isteneteket kövessétek, és őt följétek. Az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok. Őt tiszteljétek, és hozzáragaszkodjatok. Annak a profétának, és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia. Mert el akart téríteni Istenetek fel az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a házából. El akart ántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked, Istened az Úr, hogy azon járj. Ezért takarítsd ki a gonoszt a magad közréből. Ez a fejezet, az egész 13. fejezet a hamis profétákról szól, olyan emberekről, akik el akarják, el akarják téríteni a hívőket az igaz úttól, attól, hogy Istent kövessék. És azt említíti az ige, hogy lesznek olyan emberek, akik majd jeleket és csodákat tesznek, profétáknak majd, vagy álmokat mondanak, amik be fognak teljesülni. És néha ezek a dolgok félrevezetik az embereket. Hogy, tehát ez az ember megmondta előre, hogy mi fog történni. És pontosan meg is történt. Biztos Isten volt az, aki szólt. Ez a pár égő vers, amit felolvastam, ez nem ezt mondja. Inkább figyelmeztetésül hangzik, hogy ha valaki még jeleket és csodákat is tesz, ne higgyetek neki, csak emiatt. Isten állandó. Isten nem változik. Isten tegnap, ma és mindöröki ugyanaz. Hogyha valaki eh, ma úgy jön, hogy kielentést tesz az úrtól, hogy képzeljétek, én hallottam Istentől, profétikus hangot hallottam, Isten mától azt akarja, hogy, eh, hogy tartsuk meg a törvényt. És mit kezdesz ezzel az igével? Az, hol, hol támadod meg azt a szót, vagy hol kezdesz megkérdőjelezni egy ilyen állítást, hogy Ugyan, te nem is hallottad Isten hangját. Vagy miért mondana ilyet Isten? Az egésznek van egy nagyon jó alapja, ami alapján megvizsgálhatsz minden ilyen kijelentést, Hogy összhangban van ne, azzal a kielentett igével, amit most a kezedben tartasz. Hogy Isten igéjével, a Bibliával összhangban áll-e. Mert mivel Isten nem változik, ezért nem mond ellent magának. Nem változik meg. Hogyha tegnap még azt mondta, hogy annak így kell lennie, másnak nem mondja azt, hogy máshogy kell lennie. Hallottam egyszer egy ilyen kijelentést, hogy ami új, az nem igaz, és ami igaz, az meg nem új. Hogy az emberek mindig vágynak a szenzációra. És ez a világ valahogy így van beállítva, hogy na, föltaláltak valami új dolgot, de így a kereszténysége belül nincsenek ilyen szenzációk. Nem lehet föltalálni valami újat a kereszténységben, nincsenek új csodák. Isten igéje változatlan évezredek óta, és az emberek abban járnak, amit Isten mondott nekik. Mondja is az ige egy helyen, hogy nincsen új nap alatt. Ugyanazok a kísértések telnek be, mint jó pár száz évvel ezelőtt. Ugyanazokkal a megoldásokkal kell védekezni ezelően, mint jó, hány, jó pár száz évvel ezelőtt. Isten nem változtat így a technikákon. És az ördög sem. Ezt is hozzáteszem. Um. Néha hallani azt keresztényektől, hogy azt mondják, hogy úgy szólt hozzám az Úr, és akkor folytatják a mondatot, hogy Isten nekem azt mondta. Ezzel önmagában nincsen gond, hogyha tényleg hallottál Istentől, csak én azt gondolom, hogy néha nagyon gyorsan fel ezt a bilétát tesszük valamire, amit úgy gondoljuk, hogy Isten mondott, hogy hát Isten szólt hozzám. És azzal, hogy ha Isten szólt hozzád, az egyelő súlyban helyezed, mint az igét. Hát ha Isten szólt hozzád, az Tehát akkor igét is Isten szólt hozzá. hozzád. Tehát ez nagyon... Hadd mondjam azt, hogy inkább ne ne hamarkodd el, hogy ezt a címkét hozzáteszed, hogy Isten szólt hozzám. Vagy Isten azt mondta nekem. Mert, mert néha tévedünk. Az az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk, hogy Isten szólt hozzánk, az a Biblia. Ez biztos, hogy Isten szólt a hozzánk. Nagyon... Inkább vegyük komolyabban ezt a kijelentést. Ezért is meg tudjuk védeni a saját szívünket azzal, hogyha valaki jön, hogy kézzed, Isten szólt hozzám, hogy te leszel a feleségem, vagy akkor, akkor mondhatod, hogy érdekes, hozzám nem szólt így Isten. De, hogy muszáj, hogy valahogy így el, eh, meg tudsz különböztetni, hogy mi az, amit Isten szól, és mi az, amit nem. Adott esetben, hogyha egy fiú odajön hozzád, lányként, hogy ezzel Isten megmutatta, hogy te leszel a feleségem, akkor megmondhatod neki nyugodtan, hogy megvárjuk, amíg nekem is megmutatja ezt, jó? Isten nem mond ellent magának. Olvassuk el az Ezekiel 13-at, abból az első hét hétigévelse. Ezekiel 13, az első hét vers. Így szól hozzám az úr igéje emberfi, a Izrael profétái ellen, aki prófétának mond meg azoknak, akik a maguk gondolatai prófétája. Kisfiam, most éneke. Halljátok meg az Úr igényét. Így szól az én uram, az Úr. Jobb a bolond profétáknak, akik a maguk, a, akik a maguk esze után járnak, de semmit sem látnak. Olyanokká lettek profétáid Izrael, mint a rókák a romok között. Nem álltatok oda a tésekhez, nem építetted faladat Izrael háza körül hogy megállhasson a harcban az Úr napján. Hiába valóságot láttak, és hazug jóslatot, amikor azt mondták, hogy így szól az Úr, pedig az Úr nem is küldte őket. És még várják, hogy beteljesítse szavukat. Hiszen hiába való látomást láttatok, és hazug jóslatot mondtatok, amikor azt mondtátok, hogy így szól az Úr, pedig én nem is beszéltem. Ez a fejezet pont arról szól. Olyan emberekről, akik azt mondták, hogy úgy szólt hozzám az Úr, és ezáltal úgymond legalizálják azt, amit éppen csinálnak. De hát, ha Isten mondta, akkor én ezt csinálhatom. Hogyha Isten hangját vélet hang hallani, akkor mindenképpen vizsgáld meg azt a Bibliának a fényében. Mert Isten soha nem mond ellent önmagának. Hogyha olyan hangot hallasz, ami ö, ellent mond, akkor azt nem Isten mondta. Ebben a részben úgy kezdődik, vagy ez a második ö, ö, Bocsánat, az 5. Mózes 13-ban a második iga említ álomlátókat. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, így kezdődik. Lehet, hogy vannak pillanatok, amikor álmodsz valamit, és azt gondolod, hogy Isten szólt hozzád az álmon keresztül. Erre van példa az igében lehetséges, hogy Isten álmon keresztül kommunikál. Ilyen Olvasunk a 4. Mózes 12-ben erről, meg az 1. Mózes 37-ben, ahol József álmot kapott Istentől, és egy profétikus álom volt, ami később megvalósult. De hadd mondjam el, hogy van példa arra is, hogy hamis álmot kapott valaki. Ez a Jeremias 23-ban van. Az álmokkal nagyon nehéz mit kezdeni, mert um, nem olyan egyértelmű őket megkülönböztetni, hogy ezt most Isten szólt, a, Isten mutat valamit, vagy nem Isten mutat valamit, vagy éppen valami nehezet vacsorára, és éppen azért álmodsz. És akkor néha azt gondoljuk, hogy Isten mutatott valamit hogyha álmodsz valamit, és úgy gondolod, hogy Isten mutat neked valamit, akkor hadd mondjam ezt, az a legjobb módszer, hogyha nem változtatsz az Istennel való járásodon, mindaddig, míg Isten nem ad megerősítést. Hogyha álmodban azt mondja valaki neked, hogy mától, mit tudom, én járj egy másik iskolába, akkor, hogyha Isten szólni akar hozzád, akkor megerősítést fog neked adni ezzel kapcsolatban. És nem kell azonnal váltanod, mert mi van, hogyha nem Isten adta azt az álmot. Ebben a fejezetben az ige említ álomlátókat, akiknek nem volt igazuk. Óvatosan bánj ezekkel, mert félrevihetnek téged. Ez a rész említi azt, hogy milyen sorsra jutnak azok, akik hamis proféták, és nem sok irgalmat tanúsít Isten irántuk. Az szintén az Ezékiel El 13-ban van, azt felolvasom nektek, a 9. ige vers. Kezem rán nehezedik azokra a profétákra, akik hiába valóságot látnak és hazugságot jósolnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izrael házának a könyvébe, és nem jutnak el Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Vagy ezt olvassuk az 5 Mózes 18.20-ban. Ha pedig a proféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. Hoppá! Ez ö, elég radikális, amit Isten mond. Nem ad két, két esélyt egy profétának. Nem ad két esélyt egy hamis profétának. Hogyha egy proféta hamisan szól az úr nevében, annak meg kell halnia. Isten ezért, látjátok, nagyon komolyan veszi ezt. Amikor azt mondja valaki, hogy az úr azt mondja, hogy... És néha ez ilyen divattá válik a keresztények között, hogy azt mondja az úr rajtam keresztül neked. Ő nagyon vigyázz, mert Isten ezt súlyosnak tekinti. És az volt az a büntetés, azt is említi az igemet, el akarták ezek a hamis proféták téríteni a népet Istentől, a szabadító Istentől. És el akarták téríteni az embereket attól az úttól, ami járniuk kellett. Az ördög ezen munkálkodik, hogy te ne Istennel járj, hogy ne legyél szabad. És ezért fog küldeni hamis profétákat, fog küldeni a álmokat, amik félrevezetnek. De neked ott van a kezedben Isten igéje. Ami a igazság. Minden olyan dolgot, amit így hallasz, vizsgáld meg ennek a fényében. Hogyan ismerheted fel a hamis profétát? Az 5 Mózes 18-ban azt olvassuk, hogyha egy proféta profétál, és utána nem teljesedik be, amit mondott, akkor nem mondott igazat. Ez elég egyszerű. Aztán... Olvasunk arról, hogy az álproféták hogy hazudtak Áhábanak. Az Egy Királyok 22-ben olvasunk arról, hogy, hogy nyugodtan támad meg a Szíriát, győzelmet fog szaratni. Nem így lett. Kiderült, hogy álproféták voltak. Viszont amit az Úr mond, az mindig beteljesedik. Isten egy megdöbbentő statisztikával rendelkezik, hogy mindig az lesz, amit ő mond. A profétáknak, Az álproféták... Vannak olyan álproféták, akiknek úgy bejön néha valami. De az igazi mérce az, hogy mindennek úgy kell lenni, amit mondtak. És Istennél minden úgy van, amit mondott. Keres egy proféciát az igében, ami nem úgy lett. Ahogy Isten mondta. Ezért mondja János 17-17, hogy a te igéd az igazság. Nem kell vizsgálnunk Isten igéjét, hogy az igaz vagy sem. A szentírás az teljesen elég. Így ez volt az, amit Isten nagyon a szívem tett, hogy ma nem kell újabb kijelentéseket hallanunk Istentől ahhoz, hogy hogy kell élnünk az életünket. Amikor döntést akarunk hozni, nem kell újra Isten nagy menj szavára várnunk, hanem elég olvasni Isten igéjét. Amit Isten fontosnak tartott, hogy kinyilatkoztassa azt, elmondja az igényén keresztül. Tehát nem azt mondom, hogy ne keresd Isten akaratát egy adott döntésben, de a legjobb, hogyha Isten igéjében keresed teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezt mondja a 2 Timóteus 3.16. Mindenre alkalmas az át, arra, hogy Isten tökéletessé tegyen téged. Tehát nem hiányzik belőle semmi. Isten fog szerintetek kiegészítéseket adni a Bibliájához? Hozzáírni dolgokat, amiket elfelejtett leérni előtte? Nem. Azt mondja a jelenések 22.18. Én bizonságot teszek mindenkinek, aki a, aki a profécia emek könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesze ehhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki ehhez a, elvesz a profétai könyvigéből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, és a Szentvárosból, is mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Ez az ige egy elég rossz hír a mormonoknak, mert a mormonok hozzátettek egy újabb könyvet. Azt mondták, hogy Isten a újabb kinyilatkoztatását adott 150 évvel ezelőtt, megtalálták aranylapokon, hogy Isten mit szól, és ez Istennek az új kinyilatkoztatása, hogy ez már nem fontos, az a fontos. Isten a jelenések könyvének a végén megmondta, hogy ez a könyv teljes, aki elveszemből hozzátesz az átkozott Ne higgyetek semmi olyannak. Isten a teljességét a kezünkbe adta. Krisztus után a második században már ez a könyv, ahogy most a kezünkben tartjuk, egybe volt. Elfogadott volt, hogy melyik könyv tartozik bele, és melyik nem. És azt a negyedik században ilyen egyházi zsinatokon ö, csak ö, megerősítették, hivatalossá tették. És Jézus egyébként figyelmeztet minket is. A Máté 24-24-ben azt olvassuk, hogy mert, sok, a, mert hamis Krisztusok és hamis profétek állnak majd elő. jelleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék. Ha lehet, a választottakat is. Ima előre megmondom nektek. Jézus előre szólt, hogy lesznek majd emberek, akik csodákat tesznek az ő nevében. Lesznek emberek, akik hamis Krisztusok úgy fognak föltönni, mintha ők Krisztussal járnának. És a, a, Ugyanazokat a csodákat fogják tenni, de ez a fejezet, amit most olvasunk, figyelmeztet arra, hogy a csodák és a jelek önmagukban nem elegek. A hamis profiták is tudnak nagy csodákat tenni. Hogyha olvastad a Szabadulások könyvét, az Exodus, akkor... Tudod, ahogy Mózes tette a csodákat, vele párhuzamosan az egyiptomi varázslók is csinálták a csodákat. Persze eljutott egy olyan pontra Mózes, amikor Isten csodáját vitte véghezük, az egyiptomiak meg már nem tudták utána csinálni. De ők is tudták a vizet vérré változtatni, ők is tudtak békákat csinálni. Ilyeneket az, az, az ördög is tud csinálni, természetfeletti csodákat. A csodák és a jelek önmagukban nem elengedő bizonyítékok Isten munkájára. Ezért mondja az igye nekünk az 1 János 4.1-ben, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jön el a világba. Hogyan vizsgálod meg, hogy valaki hamis próféta? Azt felolvasom nektek az 1 János 4-ből. 1 János 4, az első hatigévels. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Mert sok hamis proféta jön el a világba. Isten lelkét erről ismeritek meg. akik, Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ez egy elég, elég egyszerű különbség, nem? Az, az, az a lélek, ami vallja, hogy Krisztus testben jött el, az Istentől van, és az, amelyik nem, az nem Istentől van. Sok olyan valláson ma, ami tagadják Jézus Istenségét, tagadják azt, hogy Jézus testben jött volna. Az 5 öt, az öt Mózes 13-ban azt olvastuk, a, A negyedik ige versben, hogy euh, akkor se hallgassatok annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek e Isteneteket az Urat. Isten próbára tesz minket. Ezt olvastuk pár fejezettel korábban is, az 5 Mózes 8-ban, hogy Isten néha megpróbál, megsanyargat minket, hogy tudja, hogy mi van a szívünkben. Mert a nehézségkor kiderül, hogy mi van ott. Vagy a másik meg a ez, hogy hamis profétákat és hamis jeleket küld, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben, hogy teljesen Isten éje a szívedben, sem. És ne, Isten nem a bukásunkat tervezi, nem azért csinálja, hogy na, elbuktatom ezt a fickót, kicsit megsanyargatom, küldök neki néhány álprofétát, és akkor biztos elbukik. Hanem azt szeretné, hogy megtisztuljon a szívünk, és hogy teljes szívvel ragaszkodjunk hozzá. Van egy euh, híres ember, akit biztos ismertek a Nostradamus. Ő volt az, aki évszázadokkal ezelőtt a 20. századi eseményeket megjósolt. És akkor mondhatnánk, hogy ez, ez hogy csinálta? Hát ilyet senki sem tud, senki sem látja a jövőt, csak Isten. Hogyha ismered az ő proféciáit, tényleg van, ami úgy történt, ahogy mondta, de van olyan, ami nem. Ez már egyértelműen melyik kategóriába teszi Nostradamus? -t? Az A-proféta kategóriába. Az Antikrisztus idején is lesz majd egy hamis proféta, így nevezi őt a jelenések könyve. És ez a, jelen, ez a fickó, ez a hamis proféta el fogja téríteni az embereket Istentől, és megnyeri a világot az Antikrisztusnak. Azt mondja az ige, hogy olyan hazugságokkal fogja -e megtéveszteni, hogy az emberek a hazugságot hiszik igazságnak. Az egyetlen tükör, amiből látszik, hogy mi az igazság és mi a hamiság az a Biblia. Az egyik dolog, amivel... Kiszolgáltathatod magad, hogy elhiszed a hazugságokat, ha leteszed Isten igényét és nem olvasod. Fölolvasom nektek a Jeremiás 26-ot. Jójákimnak, Josiás fiának, Juda királyának uralkodása kezdetén így szólt az úr igény Jeremiáshoz. Ezt mondja az úr. Állj az úrházában, udvarában, és szólj mindazoknak, akik júdavárosaiból eljönnek, leborulni az úrházába. Hirdes nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se végyelt előle. Talán, talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdetteik miatt veszedelmet akartam mozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az úr, ha nem hallgattok rám, én, és nem érdek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak a prófétáknak beszédére, Amiket hoz, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval. Ezt a várost pedig gyaláz, gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a proféták és az egész nép hallották ezt a beszédet, amelyet Jeremiás az úrházában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyeket az úr parancsa szerint mondania kellett, az egész népnek megragadták a papok, a proféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell hallnod. Miért profét álltad azt az nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló? Ez a város pedig rommá és lakatatlannál lesz, és lett az egész nép jeremiás körül az úrházánál. Amikor meghallották ezeket a júdai vezetők, a, király templom, a királyi templom palotából az úrházához mentek, és leültek az úrháza új kapujának bejáratánál. A papok és a proféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halára kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen profét állt, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremías viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai ígéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg az útjaitokat, és tetteiteket, és hallgassatok Isteneteknek az úrnak a szavára. Akkor majd megbá megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan bértelhe benneteket. Ezt a várost és lakóit. Mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezeket. Nem olvasom végig a fejezetet, utána elengedik Jeremiást. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani ebből. Ezek az emberek nem hitték el, hogy Isten szól. És később rádöbbentek, hogy Isten a szava volt, aki Éremiás által szólt hozzájuk, mert Isten vissza akarta fordítani őket hozzá. Azt akarta, hogy megtérjenek. És hogyha megtérnek, akkor nem hozza rájuk ezt a veszedelmet. Hogyha Isten szól, ha Isten szól hozzád, akkor az biztos, hogy abba az irányba fog terelni téged, hogy vele járj és erősebb legyen a kapcsolatod vele. Isten sose fog olyat mondani, amit tőle eltávolít. Isten sosem fog egy olyan úton indítani téged, ami elvisz téged tőle, ami gyengíti a bizalmadat benne. Itt Jeremiás olyan dolgot mondott az Úr nevében, ami megtérésről szólt. Isten szava nagyon sokszor a megtérésről szól, amikor szól hozzánk, hogy egyenesítsük ki az útjainkat. Erről szólt a keresztelő Jánosnak és a proféciája, hogy egyenesítsétek ki az utakat. Hogy tudsz ebben nagyon óvatos lenni? Hogy megőrzed Isten igéjét azon a helyen, ahová ez való. Hogy az ige az első számú tekintély az életedben. Hogy nem más könyveket tartasz fontosabbnak, hanem az, a Bibliából akarod megismerni Jézust. Vannak jó keresztény könyvek. Nem azok ellen szólok, de a keresztény könyvek azok nem ihletet művek. Nem mondhatjuk el, hogy a teljesen Isten ihlette, és arra való, hogy megjobbítson, hogy felkészítsen, úgy, ahogy azt a Bibliáról elmondhatjuk. Azokban vannak tévedések, emberek írták, esetleg még ellenmondás is van benne, de Isten igébe nincs. Bátorítalak, hogy olvassatok jó keresztény könyveket, de ne helyezzétek soha Isten igény elé. Az a legfontosabb forrás. A Máté evangéliumának végén, nem, a Márk evangéliumának végén van egy ilyen igeves, azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Azok az emberek, akik hívők, azokat a jelek követik. De ha Istennel jársz, az életedben lesznek jelek és csodák, amik a hitedet követik. De figyeljétek meg, hogy Isten nem a jelek és csodák által vezet. Ez sose, sose enged, hogy ezek vezessenek. Az apostolok azáltal, hogy hittek Jézusban, jelek és csodák történtek az életükben. Ezek követték a hitüket. Olvassuk tovább az öt Mózes 13-ban a 7-től a 12-ig. Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jóbarátod titokban így csábídgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek, az istenei közül, akik köz körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kiméld, és ne mentegesd őt azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te, erme, te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Kövesz halálra, mert arra törekedett, hogy eltántorítson Isten az úrtól, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Hallja meg az egész Izrael, és féljön, és többé senki se egy, cselekedjék így, ilyen gonosz dolgot köztetek. Az egy... Megdöbbentő, éves, Isten arra vágyik, hogy tiszta legyen a dicsőítés családon belül is. És uh, említi itt az ige közeli hozzátartozókat. Testvért, a, valakinek a fiát, a lányát, a feleségét. Említi azt, ha valakinek egy testi lelki jó barátja van, és egyiket sem teszi kivétellé. Azt mondja, ha bármelyik téged el akar fordítani az úrtól, Izrael, akkor öljétek meg őket. A család az egy nagyon befolyásoló tényező. Nagyon sokat befolyásol a mi életünkön, hogy milyenek, hogy gondolkodunk, hogy azáltal, csak azáltal, hogy hogy gondolkodnak a szüleink, hogy milyen a testvérünk. Befolyásolnak minket. És akár rossz irányba is befolyásolhatnak. Azt mondhatják neked, hogy ne Isten ne jár, ne Isten timád. Viszont az igeit nagyon nyomatékosan azt mondja, hogy ne engedj nekik, ne hallgass rá, Ne szánd meg, ne kiméld, és ne mentegesd azt. Azt mondja az ige, hogy hanem nem öldd meg, irgalom nélkül. Vannak emberek, akik nagyon kedvesek lehetnek számunkra, és ha rossz irányba visznek minket, akkor nem, akkor nem jó velük szorosra fűzni a kapcsolatot. Természetesen ez családon belül nem úgy működik, mint egy idegennel. Tehát nem hagyhatjuk őket faképnél. Hiszen egy, együtt lakunk velük. De um, nyilván ma nem kell megölni a családtagjainkat, hogyha ők mondjuk más felé visznek, mint Isten. Um, de ma is előfordul, hogy a közeli hozzátartozók, vagy jó barátok más Istenek felé akarnak rángatni minket. Hogy egyáltalán kövessük a világnak a dolgait, hogy higgyünk másban, mint Istenben. És ez fontos, hogy ne engedj nekik. Bármennyire is közel állnak hozzád. Salamon volt az, aki sok feleséget tartott. Voltak köztük kánaáni nők. És hát nagyon kedvesek voltak Salamonnak. Elhihetitek, ha a feleségei voltak. És elfordították Salamon szívét Isten től. Salamon Bolt az asszonyainak, hogy tudják imádni Istent, és egy nem telt sok idő bele, ő maga tömjénezett azoknak az isteneknek. Isten nem helyezi a családi köteléket, Isten elé, a családi köteléket nem helyezi az Istennel való kapcsolatunk elé. Az ő iránti hűségünk kell, hogy a legfontosabb legyen. Az ő vele való kapcsolatunk tisztasága a legfontosabb. Azt mondja az igé a tíz parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat. És nem látunk kivételt odaírva, hogy mikor ne, mikor igen. Viszont egyet mondhatok, hogy ha a szüleid azt olyan dolgokra visznek téged, amik bűnt jelentenek, ami Istennel való engedetlenség, akkor kinek tartozol hűséggel először? Istennek. Nem mondhatod az ítélet napján, hogy hát a szüleim mondták, hogy csináljam ezt, azért csináltam. Mindenki maga ad számot a bűneiről. Hogyha a szüleid bűnbe akarnak vinni, akkor ne engedelmeskedj. Viszont ilyen nagyon, nagyon ritkán van, hogy minden más esetben azt mondja az ige, hogy tiszteld a szüleidet. Tiszteld a szüleidet. Azt mondja az igeit, hogy hallja meg ezt egész Izrael és féljen. Ez úgy hangzik, mint egy elrettentés, nem? És azt gondolom, hogy igen, ez az. Akkoriban halálbüntetés járt érte, hogyha valaki el akar csábítani valaki mást Istentől. Akkoriban a törvényt így hajtották végre, hogy ott megkövezték őket. Miért nem kell ma megkövezni ezeket az embereket? Miért nem alkalmazzuk így Isten igéjét? Azért, mert Izrael egy valós ország volt. Izrael egy evilági ország volt. Viszont Jézusnak az országa, hogy mondja magáról, nem evilági Nem használ az, hogy egy testet megölsz, hiszen Isten a lelkeket jött megmenteni. Ezért nem kell ma a tévtanítókat megölni. Mondja, a tévtanokat tév tév hirdetsz, hát végzünk veled. Nem kell megölni, viszont Isten igé alapján azt láthatod, hogy távolságot kell tartani tőle. Mindattól, félre akar vinni téged Istentől. Legyen az egy személy, legyen az a tévé, bármelyik hobid. Tarts távol magad olyan dolgoktól, amik elvisznek téged Istentől. Sőt, itt az ige azt mondja, hogy a jó barátok is ezt meg tudják tenni. Vizsgáld meg azt, hogy milyen barátságaid vannak, amik nem Isten felé visznek téged. Még egy közeli jó barát is lehet az, aki csapdát állít neked, tudtán kívül, aki elfordít téged Istentől. Azt mondja az ige, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Olvassuk végig a fejezet, tehát a 13. verstől. Ha valamelyik városodról, amelyet Isten az urad neked, hogy ott lakj, az hallod, hogy elvetemült emberek támadnak közöttetek, akik eltántorítják városuk lakóit, ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más Isteneket, akiket nem ismertetek. Akkor keres, kutass és kérdezz után alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, írgalom nélkül hány kardére annak a városnak a lakóit, és írsz ki minden benne lévő. Ővel együtt. Még az állatokat is hányt kardére. Összes zsákmányát pedig gyűjtsd a város terének a közepére, aztán égessd a várost, fel a várost, összes zsákmányával együtt, Istennek az úrnak szóló teljes áldozatul. Maradjon örökre romhalmaz, ne építsétek fel többé. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így elforduljon rólad az úr izzó haragja. És irgalmazom neked, és irgalmában megszaporítjuk. Meg És írgamában megszaporítsan, ahogyan ezt esküvel ígérte atyáidnak. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és megtartod minden parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok neked, és azt, cselek, és azt cselekszed, ami helyesnek, amit helyesnek tart az Istened, az Úr. Ez olyan, mint egy folyamat. Most már Isten városokról beszél nekik. Hogyha hallasz egy olyan városról, mondja Izraelnek, aki hallott, hogy ez a város nem Isten útján jár, akkor keres, kutass és nézz utána. Ne, ala, ne ítélj elhamarkodottan. Ez szólhat nekünk is. Néha hallunk valakiről valamit, és egyből levonjuk a következtetés, hogy na, ez az ember nem Istennel jár. Ez a dolog, amit itt olvasunk, legyen figyelmeztetés nekünk is, hogy ne látszat alapján ítéljünk, hanem hozzunk igazságos ítéletet. Járj utána, hogy igaz az a hír, amit hallottál. Menj oda ahhoz a személyhez és kérdezz meg. Ne higgyél a plecskáknak, vagy azt olyannak, aki valaki másnak a hátamögött mond el dolgokat arról a szeméről, hanem beszélj azzal a személlyel. Járj utána. És itt azt mondja az ige, hogy ha valóban utálatosságot követtek el, ha valóban igaz, amit hallottál, és az a város elfordult Istentől, akkor bánjál vele úgy, mint egy kánoáni városa mint ahogy amikor elfoglalta, elfoglalta uh, a Kánán földjét Józsui. Kiírtottak mindent. Az volt Isten parancs, hogy ne hagyjanak életben senkit. A zsákmányból ne vegyenek el. Emlékeztek Jerikónál, pont ez volt a parancs, hogy senkit nem hagyhatnak életben, semmelyik állatot, nem nyúlhatnak ahhoz, amit találtak. Rombold le, ne hagyj életben se embert, se állatot. Ebből látszik, hogy nem lehetett önző vágya valakinek az, hogy na zsákmány elterjesztjük a hírt, hogy erről a, város, eznek a városnak ilyen istentelen légköre van, és majd leromboljuk, és miénk lesz a zsákmány. Ez nem lehetett haszonszerzés. Ákán volt az, aki el akarta tenni azt a kincset, amit Jerikóban talált, és az az átok, ami Jerikót sújtotta, rászállt Ákánra. Isten nem tréfál. És ez nagyon súlyos bűnnek tekinti. Azt mondja, hogy ne legyen között hozzá, ne tarts meg semmit. És érdekes, hogy Isten ugyanazzal az ítélettel sújtotta Izraelnek a városait, mint amivel sújtotta Kánán városait, ugyanazért a bűnért. Isten nem személyválogató, nem kivételezik. Szodomát elpusztította Isten kénkővel. Nem maradt belőle semmi. Lót volt az, aki kimenekülhetett belőle, így menekült meg az igaz lót. Babilon, a nagy Babilon, a jelenések 18-ban olvashatsz róla, elpusztult minden estül. Isten megtartja a szavát. Jézus figyelmeztet minket a Máté 17-ben, ezt felolvasom neked, Máté 11-ben, Máté 11 20 Akkor azokat a városokat, amelyekben több csoda történt, fedni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked Korazin, jaj neked bécsajda, Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyeket, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Ti is, talán az emelk, te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz. Pokolig fogsz levettetni. Mert ha, bocsánat, mert ha Szodomában történtek volna ezek a csodák, amelyek benne történtek, megvaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Így azon gondolkodtam, hogy uh, Isten vajon Vácra, hogy tekint? Hogy az embereknek milyen a szíve ezen a helyen, Így hajlandók, megtérni hajlandók, uh, befogadni azt, amit Isten küld. Hogy milyen Budapest. Én ott éltem huszon néhány évig, és így engem megszomorított, amit ott láttam. Így ez rossz tart az a város nagyon. És Isten nem viccel. Uh, Elképzelhetitek, hogy milyen sorsa lesz ezeknek a városoknak. Isten megtartja a szavát. Így ezért jött a szívemre az, hogy imádkozzunk Vácért azért a helyére, ahol lakunk. Amikor Jónás szólt hogy menjen Ninive, szólt Isten, hogy menjen Ninive-be, elment egy idő után Ninive-be, kicsit nógatni kellett, és utána Jónás prodikálására megtért Ninive. Ez a város, ami bűnnel fertőzött volt mélységig és nem volt keményebb az emberek szíve, mint ma itt Vácon. Én azt gondolom, hogy ha imádkozunk, és így mi hűségesen követjük Istent, mi változtathatunk Isten tervén, úgymond, hogy ez a, ez a város nem a pusztulás felé tartson. Isten terve az, hogy minden ember megtérjen. És ebben, hogy ez a város, ennek a városnak a sorsa hogy alakul, ebben nekünk szerepünk van. Bármennyire is ilyen kicsinek, meg egy sok közülnek gondolod magad, A te imád meg tudja változtatni ezt a várost. Amikor valakivel kemoterápiát csinálnak, akkor az a céljuk, hogy a, az a besugárzás, az a, az a beteg sejteket elpusztítsa. Hogy az, az egészséges sejtek élhessenek. És uh, ez egy elég radikális kezelés. És tulajdonképpen szétrobbantják azokat a sejteket. Nem teljesen jó a működés, nyilván az egészséges sejtek is elpusztulnak, de Isten hasonló módon kipusztítja a bálványimádást. Kipusztítja azt Izraelből, mint egy fekét, kivágja. Azt mondja, az a város, ami nem követi Istent, az elpusztul. Most így végolvastuk ezt a fejezetet. Szeretném, hogyha látnád ezt a folyamatot ami ebben a fejezetben van. Hogy először beszélt Isten arról, hogy tartsd tisztán a magad dicsőítését, ne kövess más Isteneket, ragaszkodj az igazsághoz és a Bibliához. A második dolog, amit említettünk, hogy tartsd a családod dicsőítését is tisztán, hogyha valaki más Isteneket akar imádni, azt ne kövesd. Tartsd magad távol a rossz társaságtól. Ez igaz lehet a gyülekezeti családra is, hogy itt, Hogyha tudod, hogy valaki bűnben jár, Isten ígény nagyon egyértelmű, hogy mit kell azzal a az emberrel csinálni. Először a Máté 18-ban elolvashatod te is. Menjen hozzá, hogy egy ember is figyelmeztesse, hogy térjen meg. Hogyha nem tér meg, akkor menjen hozzá kettő, és figyelmeztessék, hogy az az ember térjen meg. Hogyha nem tér meg, akkor vigyék az esetet a gyülekezet elé, a vének elé. És hogyha a, nem tér meg a vének szavára, vigyék a gyülekezet elé, és hogyha azután sem tér meg, küldjék el. Azért, hogy a gyülekezeti család az tisztán maradhasson. És a harmadik volt az, hogy tartsd a nemzetet tisztán. Imádkozzatok a vezetőitekért, meg imádkozzatok ezért a városért. Szoktuk szidni őket, hogy milyen bolond döntéseket hoznak, meg mennyire önzőek, meg mennyire a pénzt imádják. Hát imádkozzatok értük. Hiddel az imád tud változtatni ezen a városon. Téged milyen uh, dolgok vezetnek félre? Milyen dolgok tudnak elvonni Istentől? Vannak olyan csodák vagy jellek, amik megtörténhetnének, és téged elfordítanának Istentől? Mi lenne, hogyha egy közeli barátod, vagy egy, a társad elfordulna Istentől? Te továbbra is járnám az úra. Van egy olyan dicsőítő dal angolul, hogy hogyha, ha senki sem tart velem, én akkor is követem őt. Vajon el, el tudjuk -e ezt mondani? Hogyha most körülöttünk mindenki hátat fordítana Istennek, akkor te el tudnád -e követni Jézust. Ez így ez lehet, hogy egy olyan kérdés, ami most így nehéz gondolkodni, de lehet, hogy sor kerül rá, hogy ezen, ezzel szembenézd. És a te hitedet tarts tisztán. És az életedet kösd Jézushoz. Hogy amikor mindenki hátat fordít neki, akkor te is Te kövest. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó időkben a szeretet az meghidegül sokakban. Lesz. Én azt gondolom, hogy ennek a proféciának a közepén élünk. Sokan fordulnak el Istentől. De mi követjük-e őt? Van-e olyan dolog, ami elfordít téged? Gondolkozzatok ezen. A legjobb védekezés, hogyha magad, a te életeddel is nehez ragaszkodsz. Nem mások hitén alapszik a te hited. Nem mások kielentéséből ismered meg Jézust, hanem te magad kapcsolatban vagy Jézussal. Akkor erős a kapcsolatod vele. Hogyha az az egyetlen hely, ahol táplálkozó lelkileg, hogy ide jársz a Biblia órára, akkor ki vagy szolgáltatva? Mert Isten arra vágyik, hogy neked személyesen erős kapcsolatod legyen vele, ne pedig csak az tanításon keresztül. Szóval keressétek Jézust minden nap. Ez egy olyan fejezet, ami egyrészt szívent talál, másrészt meg egy kicsit nehéz így ezekről olvasni, meg radikális ez a fellépés, hogy meg kell ölni, akik elfordulnak Istentől. De hogyha van benned olyan dolog, ami elfordít Istentől, akkor vágd ki azt a részt. Dobd el magadtól azt a részt. Nem érdemes azt tartogatni. Nem fogod bánni a mennyben, úgy úgy döntött -e. Drága mennyi atyán, köszönjük neked ezt a mai estét, és hálát adunk azért, hogy itt lehetünk. Köszönjük a Te ígédet. Köszönjük a kegyelmet, Isten, amiben részünk lehet. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a keresztel. Azért imádkozom, Uram, hogy hadd legyen erős a kapcsolatunk Te veled. Uram, hogy fölismerjük azt, hogyha tévútra akarnak vinni minket. Uram, hogy megismerjünk Téged személyesen, és erős kapcsolatunk lehessen veled. És Uram, hogy az ige az a szívünkbe lakja. Imádkozom azért is, Isten, hogy a, hogy a, hogyha mindenki hátat is fordít, hogyha hűtlenül elfordulnak tőled, akkor mi tudjunk követni téged továbbra is. Uram, imádkozunk ezért a városért, vácért, de hová helyeztél minket, Uram, hogy hadd hozzanak itt is nem félő döntéseket a vezetők, hadd térjenek meg Isten azok, akik vezető helyzetben vannak. És kérlek, Uram, hadd legyen az emberek szíve puha az evangéliumra, Hadd fogadják be Isten azt a jó hírt, amit te küldtél, és nincsen más jó hír ezen a világon. Köszönjük ezt az estét, és hogy az igéd az bennünk lehet. Így kérlek, forgasd bennünk az igédet. Hadd változtasson az meg minket. És Uram, amikor megpróbálsz minket, Isten, hadd bizonyuljunk igaznak. had bizonyuljunk a, a, olyan embereknek, akik ragaszkodnak hozzád. A te nevedben imádkoztunk Jézus, és áldjuk a te nevedet. Amen.